أو كالذي مر على قرية وهي خابية على عروشها أو كالذي ياتاكت لي فشانداغكت مر على قرية جتير شبع أغطيوك لباني وهي خابية على عروشها اودغا کلي راغور زيد له راغور زيدون كه سرد ولو چتونونا دزي ابادي سرد چتونون راغور زيد لي قالا نو يلي او ان نا يحي سنگ بھجوان جي کي حو لله دي کي وا لولا الله بعد موت ها فهد مردد بينا کل کله او د دې اسیدن کی مړ شي نو څنګه به الله راجوندی کی پرسب مرګ نا فاماته الله نه افعامن نو من ساتلو او اول الله اصل کالا الله په مرزا او سو بیاي په حال د مر کی اصل کاله ساتلو هم بعثه بیعی راجون د کڑے او اغا قالانو فرمائیلی ورلأ اللہ کم لبخت سمر وقت تیر کڑے دے قالانو ایلی ودغتس لبث یوماً او بعض یوم وقت میں تیر کڑے دے او رض بلکبازیس دو رضی پورا رض میں تیر کڑے یاسیس دو رضی قالا لن فرمائلي والا بل بس عامن بل بسمئه عام بلک رنگ دي دیر کڑے ده کالا فنظر نو گرا الى طعامك و شرابك فراک فل لا اسکا خ فل لا لم يتثنا چه ند خراب شوه ند بد بوی دار شوه باقی که تو فرق نوی راغله په خپل حالت باندې پروت نه وانظر الہ مارک او اجر د حرفلا د سر خر موجه کله پدیکلی باندې تیری نو نوخر مړ شوی او وانظر اجر الہ مارک لخرفلا چې دلیل پیونی سي ولنجعلک آیه لناس او دی دپاره چګر زو منته یو نشانه او نهونه دپاره د خلکونظر اوګورهله العبامي اړکوو د د خللهاعظام چې اسلام جننسې د مزافون ال نه الله عظملماري د اړکوو د خلله کې فون شوها سررنې خواځو موډې لرا حقت ور کو دی لرا ف نقسوها لحما بیاورأ د د ل ر غخ خلما تب له هررک ل چېار شوواغله لا خبره او په سرغبانېدار س قتليو قال م اغ عمو فه شز په مشاهدو ليد سره أن الله على كل شيء قير یقینا الله فہر یوشبان بقدرته و طاقتہ عالمین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کړی چې اکثر مفسرین وایي خدای غوښتل چې عزیر علیہ الصلات و السلام او په بیت المقدس باندې تیریدو چې بخته نصر پدی باندې حمله کړی وا او د دې خلک ټولو وجلی و داخله روان کړو نوری پیغمبر د الله رب العالمین نسوال کو چې لپه خپل ستر کو باندې وګورم چې را مړي پسنګ ځوندی کیږي د دې معاینه او مشاهده کوم د مړي د ځوندی کولو چې بصیرت مې نورم چې واهي ایمان او یقین مینورم په خو مزبوطه الله رب العالمین نسوال کړو الله رب العالمین دې زړه سوال قبول کړه او په باندې وفات او مر دروستو نو ترسلو کار و پورې دې په دغځې کې وفات عمر پروت او دې چې په دې کې باندې تیرې دوه نو د درد سره د شوړلې خرم او ورسره خوراک تا کوم سل کاله پس الله را پورته کو را ژوندې کو نو هغه خر بالکل هغه وخت دا تش چې روکی پاتني او کوم خراس تا چې ور سره پروت او فاغي کې زه را خرابواله نظر راغلي بدګوي په نظر راغلي الله رب العالمین ورلوه تاسومره وختیر کړی دی یورځ زمې ته رکړی یا بازی ای صد رزی نیمارځ رز زمې ته رکړی الله رب العالمین ورلوې پرسل کال دې ته رکړی دی او استاذ خر دې اډوک لوږه څنګه نام را پورته کو لو پاګه اډوک کي حرکت راغې خو دې دې لی کل او الله رب العالمین هر را پورته کو نضي البيغمبر عليه الصلاة والسلام شعوذف علم مشاهدي سربوهاش وامدانة دمخن علمنا ويقني اللّا قادرنا له نأنبياء دمخن دا علمي فغيباً ددا في وقت دا أوقات نرازي يقني غيد دا اللّا رب العالمين دا قدرة علمنا لدي پو زه په الم د مشاهري سره او پ سر را ل لګده چې الله په هر یو سیزبانې قدره الله دی وګوره غ خې راژوندي کوفل کالی ز ملو سا سر لمالله پتهونه لګره او ما سره چې کم خراب کاکو نو پاغې کې اړو بدمووی د راغلی خراب او دا واقعه مثال لد اول قسم دپاره چې مخکې دو قس م ذکر کلل اوولیا او او او لیا أولياء الله أولياء الرحمن مومنان خلقتي لي أن الله بتيروك نفري لي هذه وجه ندعو ذير عليه الصلاة والسلام ومطالبة ألا كركة لإذ فارك خبر ورلخوا ذهشي او زيادة بصيرة في ذهشي وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى لا دوء مواقع والذكر تجد أولياء الرحمن د ابراهيم عليه السلام هغه مطالبه الله پورکا زکا الله فل دوستان او اوليا فت يرو في نفريري ابراهيم عليه السلام هم مطالبه کړي وا چې رب د امودي پتنګ کې نو الله رب العالمين ور له وي اول السايقين نشته هغه ویني رب يقين مشتا قوت نورم زماز ل اطمينان حاصل شو پستر کو باندې وي نو په دې آیات کرا غوا قیاظ ذکر کړئ وَاذْخَالَ إِبْرَاهِيمُ إِيَّاهُ جَوَّلُوا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّي أَرَبَ زَمَا أَرِنِي أُخَيَّ مَا لَرَا مُشَاهِدِي سَرَا ذَهَبُ السَّرْغُو إِنَّمْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى كِسنگ بجوان جی کے تمنو لرا قالَ نُفَرْمَائِنِي أَلَا أَوْلَم تُؤْمِن ایا یقین لری صبر یقین نشته چمړی بجن دیکي قال ان ابراهيم عليهم السلام ویو بلا قلنا ولكن ليطمئن قلبي بلاولنا يقين مشتا لكن دیده پاره چي اطمینان ان ها ذل حزله زمانا لك حزله زمان بس ترغ باندې وينم السلام د سوال د شک په بنا باندې نو کړي حدیث د بوخاری کې راغلي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نحنو احقو بشک من ابراهیم ظاهری معنا د دا حدیث دا د قوم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نه حق ډېر بشک ډېر حق دار یو دا, دا حدیث م شرحه کې اهل علم وايي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابراهیم خلیل الرحمن نه شک نه کوي کړه په بلیغ وجه شرحه چنو موږ لا نشک پکه څنګه شک ابراهيم موږ شک نه کوو نو ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام بس شک کوتي نو د ابراهيم عليه السلام دا سوال بنا بر شک نه بلکې د علم اليقین نه پس د اليقین مطالبه کړو دا فار د زیاته تسلئی ذکر اهل <سؤال> علم ذکر کردی تیر یقین دری مراتب دی یو لعلم اليقین <سؤال> وی او دویم لعین اليقین او درم لحق اليقین شباز اهل علم لذین تابیر کی فعلم عرفان او ایقان سر علم اليقین دیلو ریچد دلائل فا اعتبار سالکم علم ها سلشی فبراہین و دلائل و شواهد سر یو خبر اصطا زهن لراغا او اصطا یقین فاغیبان فیداشو اصطا او عین الیقین دی لول چې بستر غو دي یو شی او مشاهده دی وکا او حق الیقین دی لول چې تخپل ځان او نفس لري مشاهده دی وکا مثال داسې دی لکه انسان لدا پته چې اور څوزول کوي بدلاله او براهین او شواهد او سردل دا معلومه شوی چې اور څوزول کوي خوبیا بسره ګو باندې او قتل چې لرګی راړل خشاک راجم کو سلیور ورت کو تخپل دی ګوري چې د لرګی و سوزول ندا غ عین الیقین شو او حق الیقین دی ل وی چې دا لا څه ګور نې زی کو دا لا څه و سوزې دو فزان کې مشاهده وکې یقینا دا سوزول کې و ابراهیم علیه السلام له علم الیقینو خد عین الیقین مطالبه کولا د غشانت د الیقین مطالبه مخک آیات کې ذکر فل عزیر علیه السلامم کڑیوا و یذ قال ابراهیم کل چې ویلو ابراهیم علیه السلام رب ارنی اره جمع او خیمه لکه مشاهدی ترا کیفه تحی الموت اسنگ بجوند کې سمولرا قال رب فرما اليه الا اولم تؤمن اياتي يقيد ملري إبراهيم يقين لره قال ذو الامراهيم عليه السلام بلاولن يقين مشتا ولاكن ليطمئن قلبي لكن لدارك اطمئنان انها سينشئ رزما تا كلف شي رزما قال الله رب العالمين ورل فخذ اربعه من روونیته سرور د مارغانونه یو سلور مارغاو پر اندي دځان سر روی کا ف نه ا کا نو دا ټکړیټکې کا دځان سره یا ف نه ا کا با دا دا مختکه عادت ک دا د ځان سره کافی قوورتونمی وي ف نه ا کا دا دځان سره ذې ذری کا کا او یاد فسرهن الیک ما انا ده احملهن الیک زان سره عادت کا زان سره امختار کہ بیا تا لفت لگی فرا مارغان ما نرا روان دی نور ندی فسرهن الیک نو چرٹنی کدا ده زان ثرا هم اجعل بیا غر زواکیرا علی یو غربادنی ابراهيم عليه السلام دعالاتي غرنته من مرادني استعف علىك حكم غرن دي نفر غربا نكيدا منهننا جزءا قتيسا تکمه چټلي دي جوړ اټلي ټوخړي ټوخړي مارغانني نو لګل لګا يسه غرن مان دي كيله همدعو هننا بياروبل دي لرا يا كثير نورالي بس سا حالله په منه منډه په داسې حالت کې بر رووادي چې او ساین مفسیری مزی کې کو پښو باندې به منډ ووي که په اووار راوالوځ مثالله به پته نه لږې چې کیرې چې بر مارغه راغلی نو د غر نهبرې پښپو منډوي را ي به او طال به فته لږي چې داغ مارغې چې ما ادس او د ځان سره و نو ابراهی معلی السلام اسلام داس چې وکل نفع علم المشاهده سراغ لپته لګې چې د امري با الله څنګه راجوندې کوي لکه څنګه چې دا چټني چټني ذره ذره مارغان راجوندې تل واعلم او هو شاء الله عزيز حكيم یقینا الا عذور او حکمتون والده وصلی الله تعالی علی خیر خلفه محمد و علی اله و